pe postul ăsta de radio. Normal că e toată Sau lumea. ai vrut să sperie lumea, să nu ne mai asculte nimeni. Ai pe de o parte am vrut să mă asigur că rămânem noi între noi, ci știi ce se poate întâmpla. <laughs> cu tine în am Pe Păi eu am înțeles așa că trebuie să ițim țin locul lu Petreanu, ceea ce din punctul meu de vedere înseamnă că trebuie să fac niște glumițe informate inteligente, pe alocuri cinice, uneori misogine, adică să uresc clasa politică. Și ăla înțeles tu pe Vlad? Da, vă ascult în fiecare dimineață. A, uită că avem și noi asta. Luca, eu credeam că sunt uite -am că am de... doar astăzi a rămas fără niciun ascultător că singurul nostru <laughs> ascultător mai Guran, e în studiul de încetare okay. și pe alții nu acum Stai, că... ceilalți vor participa la emisiune E ai speria că... cu melodia asta prea roca și de dimineață Și astăzi vom avea o emisiune interactivă, intrăm în direct cu ei să se, se pricepe foarte bine la tipul ăsta de emisiune așa că n-am nicio îndală, va fi o emisiune interactivă, adică da, Aha. Toată lumea, oricine, nu contează ce profesie ai nu contează ce faci, nu contează cu ce te ocupi, dacă te-ai trezit deschide radio pe Europa FM și e bine să știi, apropo de asta că poți ajunge și în Parlament, indiferent cu ce te ocupi adică nu trebuie să ai o meserie anume. Uite, ah, în simt. Parlamentul nostru, cât sunt acum, vreo 600? Da, aproape. Aproape da. 600, da. Impresia mea e că n-au nicio meserie. E, în general n-au. Uite, vezi? Dar vrei să zic o chestie nasală de tot? Mm. Deci, știi că se spune despre politicieni că nu se pricep la nimic, dar lasă impresia că s-ar pricepe la toate. Exact. E valabil și pentru jurnaliști. Dar nu te uita la mine, că nu sunt jurnalist. Da, știu. Da, nu, spun așa, din interiorul Bresley, cel mai des jurnaliștii sunt, au același ADN ca și politicienii. Adevărul a făcut o analiză despre profesiile candidaților de anul ăsta de la parlamentare. Nu vorbim de partide, pentru că suntem încă în campanie pe ultima 100 de metri. Cei mai mulți, uite, sunt ingineri, economiști și juriști, dar nu lipsesc în combinația asta paznicii, taximetriștii, astrologii, pensionarii, și chiar șomerii Stai, stai, tu Se vorbești de cei și... care sunt pe liste Și da, care vor să intre în Parlament Candidații Păi da, dar sunt 6.000 mm, Îți spun sunt 6.500 de. de candidați Aproximativ Aproape 1.400 s-au declarat, Inginer declarat Ingineri uh, Economiști vreo 1.100 Juriști vreo 800 uh, Nu lipsezi nici meserii precum, uite, spuneam astrolog, agent de pază Cântăreți bisericesc Sau team leader deci pe lista aia sunt și șomeri și casnici, să spun, deci partidele asta arată criza infernală pe care o au partidele e? pentru că ei trebuie să pună mulți pe liste și îi pun pe toți pe liste iată, aceștia sunt toți membrii noștri nu ne-au ajuns pentru că ne trebuia, dar mai aducem. Mai aducem. N-ar fi asta o problemă însă, să ne înțelegem, Parlamentul este expresia democrației și de la Moșu în roată și divanul ad hoc el trebuie să cuprindă pe toată lumea din România, reprezentanții tuturor. Adevărata problemă este alta. Vrățioare nu le cere cazierul când sunt scriu acolo. E o problemă. Păi de ce ar trebui să fac asta? Păi ca să știi și tu pe cine votezi. Hai mă, uite că mă gândeam că pentru cât juriști sunt în Parlament, nu cred că se încalcă destul de des codul penal? To Tocmai ei l-au făcut așa. Deci deci aș vrea să discutăm despre asta. Nu știu dacă în deșteptarea, că noi i locul, dar la România, în direct, 100% în sută. Eu aș vrea pedepse mai grele, mai grave. Cu cât intră mai mulți juriști în Parlament, așa. cu atât codul Penal devine penal de-a dreptul Adică, mă înțelegi, pedepsele scad Foarte mult, mai ales alea pentru corupție De la an la an, zici că nu e Asta e o gluma societății noastre, corupția Suntem tot mai curați, hai să vorbim și de cei care au șanse reale Anul ăsta să devină parlamentari Aproape 40 de candidați N-au specificat nicio meserie Asta înseamnă de că sunt politicieni Exact, aia, e în subtext 40 din 6500 18 sunt șomeri 39 fără loc de muncă Uite, vezi? Da, știi diferența. 23 de casnici, da. 619 candidați sunt de profesie pensionar. Cam da. ca Trump, așa. Înțelegi? Da, da, da. 54 spun că meseria lor este de student. Mai bine mai târziu decât niciodată. Și doi dintre candidați lucrează în acest moment ca taximetriști. La Uber? Fiind, fiind de meserie mecanici <laughs> sau la și tehnicieni chimiști. Sunt nu, sunt taximetriști, taximetriști, da... Spuneam că vorbim și de cei care au șanse reale, printre ei și actualii parlamentari. Cei care își termină mandatul au făcut câteva cumpărături, așa, de vreo 7 milioane de lei pe final de mandat, și-au luat computere, Tablete și microbuze, e mult spus și au luat, că le-au luat pentru următorul legislativ. Au renovat toaletele și au ținut să aibă în garaj și o cisternă. Toate sunt cadouri, spuneam, pentru senatorii și deputații care vor fi aleși duminica viitoare. Noi aleși vor avea și grupuri sanitare. Noi au fost renovate în vară cu aproape 3 milioane de lei. Adică toalete? Da. Adică ce ori? E făcut mai de 3 milioane. WC-uri? Da, WC-uri. Da. Nu e pentru cine se pregătește Prevede... pentru, se... pentru cine moștenește toată treaba asta Ei prevăd niște vremuri într-un fel În țara noastră, dar să spun că nu e cadou Pentru ai care vin deci Ca... Pentru că e cadou pentru cine a făcut achiziția Așa e la noi, mă înțelegi? Deci nu a, e, de... lasă, că ei și-au au... și și făcut-o pentru ei Nu pentru ai care vin Nu mai sunt vremurile alea în care pleca Un senator acasă cu Bideu Mai dacă mai ții minte? <laughs> nu ai rămas numele că senator acolo. Bideu Nu știu dacă mai candidează că i-a spune și numele acum, Deci a plecat acasă, a zis, eu am venit cu Bideu asta de acasă. Așa și mi înapoi. Și înapoi. Când s-a terminat mandatul a plecat cu el cu acasă. Cu minile curate cum ar veni. Și a rămas numele senatorul Bideu de atunci. <laughs> uh, dar nu mai sunt vremurile alea. Acum oamenii... No, România s-a schimbat, mă înțelegi? În bine Pentru în se, se da, în în mine mă mire că spui Categoric s-a schimbat în bine În sensul că nu se mai uită la un bideu Aha. Se, Dar mecanismele de funcționare ale țării noastre sunt aceleași Respectiv achizițiile de stat Așa că au făcut și ei niște achiziții atâta, Atât tot Dar să, să spun ceva și ție și lor DNA-ul lucrează și după programul lor, adică și după ce se încheie mandatul. A, deci rămâne, rămâne, rămâne pe poziții. Apropo de DNA, uite, Senatul a cumpărat și trei microbuze cu o jumătate de milion de lei, microbuze care sunt de obicei folosite pentru transportul aleșilor prin oraș. Cu gratii. Și mă gândesc, da, uite, că și DNA a cumpărat dube noi tot așa pentru transport prin oraș, știi? Și DNA-ul a cumpărat pe bune? Păi da. Nu cred, mă, le-au rămas de la Oprea, mă, de la, știi, de la mașinile lui Oprea. Cred că cu limuzina ai duc acum prin oraș. Alo? Alo? Sunt eu moș Crăciun! Telecom îți prezintă telefonul lui Moș Crăciun la Europa FM. Iar în asta, tații numărul 1 au bonus beneficii XXL, la orice abonament de mobil ales și smartphone la un leu. În plus pot alege și pachetul pentru copii. Dacă ai un copil cu vârsta între 4 și 10 ani, fi printre tații numărul 1. Dați ta știu tați știu, doar ta știu. acum pe Europa și împreună fiți atenți când sună telefonul. Lui Moș Crăciun, convorbirile să aud în Europa Express, la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu toți copiii.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 Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale.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 La H&M tu îți alegi reducerea. Până pe 6 decembrie, în funcție de valoarea cumpărăturilor, ai 15% sau 20% reducere pentru produsele achiziționate dacă prezinți cuponul de pe pagina noastră de Facebook. Te așteptăm la o nouă sesiune de cumpărături cu stil în magazinele H&M. O privire seducătoare evidențiată de gene lungi și dese? Cum o pot obține fără aplicarea de gene false? Descoperă Bonileș, un ser revoluționar pentru stimularea creșterii genelor și pentru îndesirea și îngroșarea firului. În plus, grație compoziției sale speciale, Serul Bonileș previne căderea excesivă a genelor. Caută în farmacii Bonileș cu punga de cadou în ediție limitată pentru cei dragi.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 Ocean. Vine Moș Nicolae cu dulciuri și bucurii pentru voi copii. Pregătește-ți să încapă cât mai multe, pentru că la Ocean găsești surprize mii, jocuri și jucării cu licență, căinuțe drăgălașe de sărbătoare și minunate varietăți de ciocolată și alte dulciuri. Intră pe ocean.ro, alege magazinul și vezi programul de Moș Nicolae. Ocean, diferența e în buzunarul tău. Ocean.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 24 noiembrie 7 decembrie ai Parodontax, pastă de dinți Ultra Clean 75 de mililitri la doar 13 ,29 lei 29. balsam de rufe 33 de spălări 1 litru la doar 7 ,99 lei Și Garnier Ultra du, șampon 250 de mililitri, balsam 200 de mililitri la doar 7,89. Mega image de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Nu mă Europa e femeie Dacă mai strânsă decât Dacă eu le mai sunt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 Ocază-i mată Chilometri Aș vrea puțină mentă-n ceai Cine ma E te jos acum din nou, Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi sta Ori sta acum în ta te grijile m a făcut o mare piesă asta se potrivește cu următorul subiect, însă nu înainte de a vorbi puțin despre trafic, se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară. Potrivit companiei de drumuri pe DN7C la piscu Negru în județul și între kilometrii 75 și 104, s-a depus strat de omăt până la 2 cm. Și se acționează cu material antiderapant, la fel și pe DN67C, Novaci Rânca. De asemenea, pe dn 7 în localitatea Voinața, județul Vâlcea, la limite cu județul Hunedoara, stratul de zăpadă este de aproximativ 3 cm. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. 7.37, Moise Moșniculai a pornit la drum. A plecat, gata, traversează Bavaria cu trenul, nu știu dacă știi povestea asta. Da, cam fiecare an Moșu a pornit din gara din München, în trenul vechi, tras de o locomotivă, coaburi, s-au urcat și câteva zeci de familii, copiii au făcut un tur, apoi emoționați l-au întâlnit pe Moș. Băi, stai, stai puțin, de ce cu trenul? așa și tradiția. La Moși ei? De... Dec... Da, și tradiția. La ei pleacă cu trenul, nu au cu ca la noi. Măi, Înțelegi? Și n au autostrăzi. e vorba ca de asta, nu ca... e vorba de responsabilitate. A, deci știi cum au ei halbele alea bavareze la un litru? Așa. Eu cred că Moș Crăciun e om responsabil, și după halbă de aia nu s-au urcat la volanul sanii <gâșt> trenul E de fapt tradiție, pentru că în Germania tradiția spune că Moș Nicolae este însoțit întotdeauna de Crampus, cel care pedepsește copiii care n-au fost cuminți iar în trenul moșului din această zonă toți copiii au primit dulciuri. Deci cumva moșul a fost mai, mai drăguț anul ăsta. Băi, n-ai zice că au atâtea fabrici de automobile. Acum, serios vorbind, eu nu cunosc nu știam de această tradiție bavareză, Așa. dar îți dai seama că e inspirațională. Adică, frățioare, ei fac BMW-uri, merțane, Audi, mașini de astea. Așa? N-aș face cu, astea... astea... <laughs> cu, cu toate astea? Cu toate astea. Uite, Moș Crăciunul îi învață de mine să meargă cu trenul. Adică să meargă cu transportul în comun. Dar ei... și că e o problemă că dacă merge totuși cu trenul și se gândește să vină în România, o să lungă prin Martie, așa, cu întârzieri cu toate. <laughs> stai, <mă>, stai, <laughs> N-au că, deci ar fi bine, eu am o idee mai veche: să fuzioneze CFR-ul cu Taromul și să-l ia pe Moș Crăciun de la Timișoara și să-l aducă și pe la București, altfel ajunge în primăvară. Adică nu, ajunge chiar cu mielul de Paște. Tradiția de Moș Crăciun e să ne facem ghetuțele curate. Ți le-ai curățat, Moise? Eu am Adidas. <laughs> păi și ce, ce legătură are? Uite, Luca a frecat la ghete toată noaptea. Eu nu, nu, eu nu. Eu sper să-mi aducă un stick. Un stick. Selfistic, un, se am... un selfistic. <laughs> da. Hai să vedem dacă, hai să vorbim despre moșnicul ei și despre așteptările pe care le au cei mici, ba mai mult și despre boacanele celor mici, dacă ele există. Să ne spune și, cei... și copiii, să ne spune dacă au fost cominția noastră. Să ne spune dacă... părinților și să ne de la telefon. Normal, 0372069599 îi așteptăm să vorbim despre ultima boacană pe care au făcut-o. Copiii nu vor să vorbească cu necunoscuții că poate e Alina. N-am voie să spun. Nu, n-ai voie să spui că suntem în campanie electorală. E cel mai bine așa și nu toată lumea știe la ce ai făcut. Deci să ne părinții părinților. Asta am vrut să zic. Copiii nu-i încurajăm să vorbească cu străinii. 037206 9599. ține dacă toi ai făcut boacăne când erai mic. Toate. Aduți aminte măcar de una. Nu, că mi-e frică că intră mama prin telefon. Deci am făcut de la sărit în râu cu bicicleta, găurit mobila, pilit verighetele de de aur ale părinților mei da, uh, Și acum cum ai pilit, Vergine? Așa cum auzi, cu pila păi Dar de de ce-ți venit și unde l-ai găsit? Adică ca să nu-ți mai spun de faptul că de deci, da, Am vrut să văd dacă merge și a funcționat. Adică le-am ciobit de le așa cum le-au tot la fel. Ciobite de mine. Când a, când sunt eram... aceleași? Păi, da. că părinții mei sunt căsătoriți de, la... de când s-au unsurat. Eu zic că poate le-au schimbat. <laughs> nu, sau, nu, nu, nu le-au schimbat. Nu știu, cred că le-au schimbat. Sunt aceleași. De, de la până, la lucruri care nu știu dacă am voie să le spun la radio. Adică făceam echilibristică pe, pe vaz la etajul Nu 4. faceți așa ceva acasă, vă rog frumos. Da, nu, nu. Deci, nu mă întreb și așa. eu cum am supraviețuit. Eu da. sunt în rodul unei perioade în care selecția naturală era, era ceva grav. Adică, Bine, dar te-ai descurcat până Ma, la urmă. Spre nenorocu bucureștenilor, că te-am venit peste ei aici. Adică... Lucatul ai fost cu minte? Da. Ăștia mici nu da, fac făcut. Bă, Ăștia nu prea mai fac. Nu? sărăci de bine eu... Sunt atât de supravegheați încât da, da, da, nu da, da, au timp da, da, să facă da, prostii. Nu că eu făceam de-astea, jucam fotbal în casă și spărgeam diverse. Ai mei n-au voie să joace fotbal în casă. Aha. Faci reclamă la un magazin de la de... Chestii. Da, da, știu ce zici, da. Lăgeam toată ziua afară în fața blocului și făceam fel și fel. Ăștia săraci unde să iasă, că nu ies în fața blocului. Da, ai avut, ai că e spart? mai greu să facă boacăne. Capul spart, de da? două ori. A, La da. mine, deci cum jucam, noi jucam pistoale în parcul școlii prin trandafiri și mai dădeam cu pietre, cu bolovan, știi, unii în alții, ca să zică unul, au și să-l împuști. Mm -hmm. Pac, și? Pac. și cred că în mod inevitabil, la fiecare astfel de joc, pleca unul cu capuspart. Statistica arăta că eu eram pe primul loc la capus spart La un moment dat tata mi-a zis Băi, fă orice, dar nu mai veni cu capus spart acasă Asta explică multe, Moise Despre <coughs> capul meu, da. de azi. 0372069599 Serafin, bună dimineața Bună dimineața, studii? Da Bună dimineața, ești în direct, Serafin, câți ani ai? 7 ani Mulți înainte, ai fost cu minta da. da. Ce să zic? Să răspundem amii în locul lui, măcar, nu? Da, Serafin este la a treia tabletă spartă, al doilea telefon stricat, el așa nu vrea jucării, el vrea doar lucruri de oameni mari Au, pe care le face praf, drept pentru care... Părinții cumpără altele, drept, <laughs> nu, drept, drept care pentru zucar. care nu o, să, nu o să mai vadă nimic, doar cărți. Deci nu vine moșul anul ăsta? Moș Nicolae Poate să <laughs> face mai cuminte până Bine, vine moș dar, Pe e-mail, așa. O, cu ceva <laughs> simbolic acolo, cu o, cu, o, cu o crenguță simbolică. ce nu... nu. Nu, treaga, eu nu... El nu vrea creangă, se sperie de creangă Hai, l-am supărat pe Serafin nu nu. Nu. <laughs> <laughs> nu, nu, nu, deja l-am provocat O să stea cu gândul toată ziua la crenguță Nu, nu, fără o crenguță cu bomboane Se aduce mama Doamne, împăcați-l Împăcați-l că nu vrem Acum îl avem pe conștiință și nu, noi am vrut să facem O emisiune, emisiune frumoasă în dimineața asta Nu vrem să suparăm supărăm pe, pe Serafin îl împăcați, da, aduceți ceva, nu se aducă Nu și ceva. Nicolae nu pedepsește copiii așa fără motiv. Dar cuninții ar trebui să o facă mai astea din alte, Mai sunt alte pozne serioase Nu știu ce să mai spargă Bine doamnă, eu zic să nu vedeți Să vedeți că a apărut un nou iPhone Dacă vreți să Doamnă, <laughs> înțeleg, deci <laughs> dacă vă prisosesc 40 de milioane, vedeți că aveți ce să Bun, a fost Serafin, mă rog O parte din el Sasha, bună dimineața Alo? Bună dimineața! Bună, Sașa! Ce faci? Bine! Ești în direct la Europa FM. Ia zi, ce-ai vrea să-ți aducă moșul anul ăsta? Moș Nicolae e prima dată. Um, Zilul m-a mi se dea mai ce radio. Aș vrea să mult noroc să-mi aducă ca copiii mei din casa mi-a și mie niște jucării. niște jucării să primești da ai fost? auzi dacă ai noroc te aduc ce? Da auzi ai fost cu minte pentru asta sau? Nu auzi că trebuie să ai noroc? Nu trebuie să fii cu minte trebuie să ai noroc. A fost cu minte și dacă ești cu minte poți să ai și noroc. Asta trebuie să înțeleagă să în dimineața asta. Deci moș Nicolae nu în fel de loz împlic cum ar veni? Nu nu nu nu nu nu merge cu asta. Să te salutăm numai bine. Marian bună dimineața. Marian Marian? Nu? Nu, la, stai așa, Alexandra ar trebui să fie. Alexandra? Bună ziua! Bună, Alexandra, ce faci? Bine! Ești în direct la radio, știi, la Europa FM? Da, bine! Tu ai fost cu mintea asta? Da! Cam cât de cu minte așa? Pe o scară de la 1 la 10, cam ce notă ți-ai 10. 10! Uite că l-ai înmoiat pe să nu mai zice nimic! Ascultam să văd de unde este Alexandra Din ce oraș ești, Alexandra? Brașov Din Brașov Da, da, am vrut să zic că primii de copii după accent erau din Moldova zafiu. Și acum dacă Alexandra e Brașov Compensează un pic da, nu. Și ce vrea să aducă moșul Alexandra asta? O pereche de role A, Vezi, moș Moise, vorbim cu moșu Moise e, Alexandra, să știi că știi să mergi cu rolele? A exersat? Da. Dar să, știți că e, să știi că este sezonul la care poți să mergi la patinoar acum. Nu știu dacă la Brașov, dar cred că sigur aveți, aveți patinoar la Brașov? Da. Dacă, dacă știi să mergi pe role, e păcat iarna să nu mergi la patinoar pe gheață în sensul ăsta. Adică chiar o să te distrezi. Am avut și mâna ruptă, și că eu. am pe role. Și eu, în clasa a doua. Eu am căzut pe gheață, că n-aveam la vremea respectivă aveam aveam role, dar aveam patine pe rodile. Mă rog, nu știu dacă se pune. Erau stricate, de asta ai căzut. Nu, am prins viteză. <laughs> Alexandra, te popăm la revedere, numai bine. Bănuiesc că mergi la școală, 0372 069 069599. Ăsta este, am Călin căzut. e cu noi, bună dimineața, Călin. Bună dimineața. Tu câți ani -i? Eu am, sunt din Botășani. Câți? Câți ani ai? 9. 9, mulți înainte. Uite, vezi? Moldova, Moldova merge mai departe. Caline, <laughs> ai, ai fost cu minte? Da, cam așa, și așa, așa. Da, Dar de ce ai fost cu minte? Hmm. Pentru că am te mari la școală. Stai, da. nu am înțeles întrebarea prea bine. De ce ai fost cu minte? Puteai să fii obraznic. Ba, ba nu, nu, nu, a, înce -a, a început-i bine. Deci mm -hmm. pentru că ai note mari la, la școală și ascult de copii. Ah, și, și de ce așa? Ca ai zis așa și așa. Așa am înțeles, dar de ce și așa? Uh, mai fac năzbătii uneori. Cum ar fi? Uh, cum ar fi un joc fotbal în casă. Ah, vezi, uite, nu, nu știi că e interzis? <laughs> nu vrei să încerci pimpon în casă, că eu așa cel mai des casă. Știi? Și acum, uite, părinții nu te ascultă, ești doar cu noi aici la radio. Ce mai faci? în afară de fotbal în casă? Ce mai faci? Uh, mă jucam pe tabletă și când m-am... Uh... Mă Mașcam pe tabletă și stăteam un pace. Când m-am ridicat din pace, m-a sărit tableta din mână și am spart-o. Asta se întâmplă multor copii Poate vorbi cu părinții despre tablete La un moment dat în cursul zilei Da. uite că eram cu minte din punctul ăsta de vedere N-am spart nicio tabletă Nici eu, nicio Nici n-aveam telefon fix sensul ăsta nu ai bine Sper să-ți aducă moșul exact ce-ți dorești Și să faci câte boacă ne vrei Căci într-adevăr copiii care învață bine Se și distrează În sensul că poate să facă și altceva Maria, bună dimineața Bună dimineața Bine ai Maria, câți ani ai? ani Mulți înainte Tu ai fost cu minte? Da Cu minte de tot, așa, adică Câte tablete ai spart? Niciuna. Vezi, mai sunt și copii cu minți în țară asta Dar nici la școală nu faci, nu știu Nu alegi prin clasă Habar n-am lucrurile de genul ăsta? Nu ba Da, bada Bada <laughs> Stai așa, că a intervenit tati Tati te-a da de gol, nu? <laughs> N-alev în casă, alți colegi. A, alți, colegi sunt, alți colegi sunt cei care fac probleme în clasă. Și ce-i vrea să-ți aducă moșonul ăsta? Uh, nisip kinetic. Ce era? Aici, aici ne-a prezitutare, Ioana, Știi, că noi, noi nu știm. Nisip kinetic. A, nisip kinetic. Vezi, Moise? Da. Nu știu ce Dar e. Dar ce nisip panu. kinetic? Zine și nu, așa că, uite, adulții nu știu despre ce-i vorba. Ba, eu nu știu. Ioana știu. Eu. Te niști, că dacă l-au nu va intra nimic din el. Adică nici păr nici nimic. Mm -hmm. Cum ia to adevărată. Păi înțeles, Luca? Nu. Dar voi cerceta. <laughs> voi cerceta. Mulțumim Maria de pupăm nu mai bine, uite, uh, stai așa. Stai așa, Caută Google pot. Ar trebui să da, să vorbim cu Victor. Bună dimineața Alo? Victor, binevenit! Bună dimineața Ești somnoros, Victor. Când te-ai trezit? La șapte. Te duci la școală? Da. Asta înseamnă că ești cu minte? Da, putem fi mai cu minte. A, în ce sens? Adică pe unde e adică... greșit? Păi. M am. Probleme la școală. Ah. A, ah, cine face probleme la școală? Că nu cred că tu ești cel care face probleme. Cine ți face probleme? <gântrători> uh... <gântrători> <gântrători> e un pic groșine. Tu știi ce e la nisip kinetic? Că moi s-a interesat între timp, de asta te întreabă. Nu vreau să știu. Nisip kinetic, c știi ce e la? E o jucărie. Ai auzit de el? Nu. Nu. Uh, ok, bine. Mulțumim are mult, Victor și bună dimineața! Bună dimineața! Hai că tu par mai vorbăreț așa. <gri> și cel mai cu din clasă, nu? Da. Hmm. Poți să ne spui despre colegii tăi, dacă sunt cu minți, și care e cel mai obraznic dintre ei, ca să nu vorbești de tine? Um... Da, sunt cu cam tot. Zine mai degrabă ce ai vrea de la Moșu, că bănesc că de-asta mai mult ai sunat. Ce ai vrea să-ți aducă Moșnicul aia? Mm. Nerv Cum? O nerv. pușcă nerv Am ah, înțeles Băi, noi nu ne mai pricepem la chestiile de genul ăsta George are fată, nu prea știe cu asta da, nu prea e știu. la mare mod Acum sunt puștile alea cu Au niște gloanțe de poliester foarte ușoare Și toți copiii se joacă, se împușcă cu de -alea. Cum ne împușcam noi? Cu dopuri Am înțeles Stai acum... că uite a sunat și Antonio Cu Antonio ne știm, bună dimineața, Antonio Bună dimineața. Ce faci? Bine. Tu cam cât de cuminte ești? Bine. <fie> păi, Haideți cuminte, dar pot să fiu și mai cuminte de asta. Da, am înțeles, dar am ce prostii e făcut anul ăsta de zicea așa că n-ai fost 100% cuminte. Eco, eco, da, n-am. Poi am, am spart două tablete. Mămă, frate. spune la școală e? am deranjat ora. Am înțeles, Da. eu nu înțeleg cum spargeți tabletele astea Alexandra, eu, la mine n-a Eu abia înțeleg de ce avem deficit comercial mare cu China Și <laughs> să Se importă tablete în prostie în România, le spar copiii Asta e cauza, nu? Da Băi, am văzut niște isiputinet, e senzație E senzație, cala, da. malumări, e ce ca la malumării E ca o plastilină, știi? Nu e, nu e Uite aici filmulețul ăsta, la filmulez bun eu. Ăsta, da, de pe YouTube. Ăla, da. Eu văzând despre ce vorbă ăndaoseam Adică seama că la un loc. Alexandra Italia, Alexandra s-a jucat cu nisip ă de ca o coca. de caococ. La... Da. <laughs> <laughs> Luca vrea să -l <laughs> uh, 7 și 52 de minute. Moi se de ce se întâmplă în Italia. Poate să vorbim despre asta după ora 8 la un moment dat? Da, când vrei tu până nu se deschide și piața de la noi. <laughs> Valutarea, știi? Piața valutară. Bine, între timp m-am uitat pe tolo.ro și am găsit câteva detalii noi de la Cătălin Tolontan. Intrăm în legătură directă cu Cătălin Tolontan tot după oră. 8. Rămâneți cu noi pentru știrile Europa FM.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 ¡Gracias!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 La EMAG ai reduceri de 10 milioane de lei într-o singură zi Marți se împlinesc 15 ani de când comanzi online de la EMAG Alege din mii de produse și bucurete de promoții și reduceri pe cardul cadou Marți 6 decembrie ai la EMAG super oferte aniversare EMAG online va fi mereu simplu Rubrica de sănătate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 Ioana Brăstul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Începem săptămâna cu vreme rece în cea mai mare parte a țării, mai ales dimineața, când local în Maramureș și în Transilvania este ger. Va fi soare azi în aproape toate regiunile, vântul va avea unele intensificări în sudul banatului, dar și pe crestele montane unde va viscoli zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade. Soare și în capitală astăzi va fi frig, însă dimineața și seara maxima se va situa în jurul valorii de 5 grade. În Italia, premierul Mateo Renzi demisionează după respingerea amendamentelor constituționale în referendumul organizat ieri, potrivit rezultatelor parțiale, peste 60% dintre italieni au votat împotriva modificării Constituției. Prim-ministrul a explicat că va convoca în această dupăamiază cabinetul de miniștri și va înmâna președintelui țării demisia guvernului. Experiența, del governo qui. Experiența guvernării mele se încheie aici, a declarat premierul demisionar Mateo Renzi într-un discurs susținut la Roma imediat după aflarea rezultatelor referendumului. Nu a pierdut grupul care a susținut ideile mele. Am pierdut eu. Îi îmbrățișez pe toți cei care m-au susținut. Nu am reușit să vă aduc victoria. Am făcut tot ce se putea face. A adăugat acesta. Nu ce l fatta. e allora la poltrona che salta è la mia. Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei ministri. Mateo Renzi a explicat că își va convoca în această după-amiază cabinetul de miniștri și îi va înmâna președintelui Sergio Mattarella demisia cabinetului. Decizia vine după înfrângerea suferită la referendumul de ieri. Rezultatele arată că italienii au votat în proporție de 59,95% nu, respingând astfel reforma constituțională propusă de cabinetul Renzi. Propunerile ar fi sporit puterile executivului și le-ar fi redus pe cele ale Senatului. Doar 40,05% dintre alegători au declarat că susțin măsurile Încă se mai numără însă voturile cetățenilor italieni din diaspora Aceștia ar fi votat pentru reforma constituțională Dar rămâne de văzut dacă balanța se poate înclina Eșecul amintește de cel al lui David Cameron Nevoit să demisioneze de la cârma guvernului britanic După ce electoratul s-a pronunțat pentru ieșirea regatului din Uniunea Europeană Să mai spunem că în ultimii 60 de ani La cârma guvernului italian s-au schimbat 60 de cabinete Cipriani Ioana, mulțumim. În Austria, independentul Alexander Van den Bellen a câștigat alegerile prezidențiale organizate ieri contra candidatul său de extremă dreaptă, așa a recunoscut înfrângerea. Teama că extrema dreaptă ar putea ajunge să conducă Austria a strânit preocuparea la Bruxelles. Acum liderii Uniunii Europene au salutat rezultatul alegerilor. În țară, amens de până la 2500 de lei pentru părinții care nu-și asumă în scris refuzul imunizării copiilor. Asta prevede legea vaccinării, un proiect aflat în acest moment în circuitul de avizare. Legea este finalizată și va intra în curând în dezbatere publică, au declarat surse din domeniul sanitar pentru agenția News.ro. Actul normativ stabilește responsabilități clare pentru medicul de familie, comisiile județene de vaccinare, Ministerul Sănătății, Școli și Părinți. Detalii despre acest subiect va duc știrile de la ora 9. Preșcolarii, elevii și studenții se întorc la cursuri după mini-vacanța de 1 decembrie, orele de vinerea trecută trebuie însă recuperate. Următoarea vacanță, cea de iarnă, este programată între 24 decembrie și 8 ianuarie. Pe final de mandat, actualii parlamentari au cheltuit 7 milioane de lei. Banii au fost dați pe computere, tablete și microbuze, dar și pe renovarea toaletelor. Elena Tudor pentru Senat au fost cumpărate pachete software și un server, dar și 150 de calculatoare de birou. Tot Senatul a cumpărat și trei microbuze cu o jumătate de milion de lei. Acestea sunt de obicei folosite pentru transportul aleșilor prin oraș. Cumpărături au fost făcute și pentru Camera Deputaților. Au fost achiziționate 330 de computere și imprimante pentru birourile din circumscripțiile parlamentare și 55 de laptopuri pentru pregătirea documentelor din timpul ședințelor. Au mai fost de asemenea cumpărate 100 de calculatoare pentru angajații camerei. Speritorii parlamentare vor avea și grupuri sanitare noi. În această vară au fost alocate 3 milioane de lei pentru renovarea toaletelor. Știrile se opresc deocamdată aici, de găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Nicușor Stanciu a marcat al doilea gol pentru anderlecht Bruxelles în campionatul Belgiei. Mijlocașul român a deschis scorul în deplasare la Kortrijk cu un șut spectaculos de la 25 de metri, dar a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galben în minutul 59. Anderlecht a câștigat cu 3 la 1. Nicușor Stanciu a marcat prima oară în campionatul Belgiei etapa trecută și a mai reușit o dublă în meciul de Europa League cu Mainz. FC Liverpool a supărit prima înfrângere după 3 luni și jumătate, 3 la 4 în deplasare la Burnmouth. Cormorania au condus cu 2-0 la, la pauză, apoi cu 3-1, dar gazdele au revenit spectaculos și au marcat de două ori în minutele 76 și 78, iar golul victoriei a venit în prelungiri. Liverpool nu mai pierduse din 20 august și rămâne pe locul al treilea în Premier League la 4 puncte de liderul Chelsea. Manchester United a fost egalat în minutul 89 din penalti în deplasare la Everton și este la 13 puncte de primul loc. Speranța nu vii cu rezultatele astea din Premier League, dar m a, -a ne aia cu Liverpool. Au condus cu 2-0 și cu 3-1 și au pierdut cu 4-3. Bă, măcar și când pierd, final. pierd spectaculos, știi cum e. Da, zici că sunt zici că sunt rapidu, pe cuvânt. Deci asta e nimic de meciu cu Cadet. Lasă că ți îți minte. Deci Liverpool e noul rapid, să înțeleg? Nu e noul rapid, sunt viitorii campioni în Premier League. Da, noi aici în fiecare lună dimineață vorbim și despre Rapid Despre Rapid și uite astăzi din cauza ta am omis Da. Păi, de ce din cauza mea? A fost meci e... sâmbătă la 12 uh, Meciul a fost transmis pe pagina de Facebook uh, a reprezentanților clubului da. 4 la 1 cu cadet Nu, ați revenit de la 0-1 până la da. 4-1 Stai, băi, iertați-mă, sunteți mult prea cosmopoliți pentru mine Eu să mai patru de atât. Nu vreau să țin lecții de patriotism la această emisiune când vreau da. să deșteaptă Dar în acest weekend au sărit să-l bată pe hagi E adevărat și asta Care a fost, a fost pe primul loc pentru o seară până când steaua s-a urcat Băi, cum? Adică oltenii au încercat să-l bat sau Bine, oltenii, încercat, oltenii da. un da. brasilian olten <laughs> uh... Pe care l-au dat afară după aceea Oltenii fiind foarte etici din punctul ăsta de vedere Da, da, da Bine, da, da. acolo sunt mai multe chestii Au ieșit niște îmbrânceli nici nu mai contează ce nație ești, că ești brazilian, român Ai comis crima de les majestate, cum adică? Asta cu brâncenele nu prea loc într-o lume Voi nu la Hadji. pune deci nu e Una dintre valorile noastre nației, vorbesc serios acum, nu glumesc Chiar am, deși nu am fost un mare fan Haji Pe vremea când Haji juca Am un mare respect pentru el da? Vorbesc serios, așa, ca cetățean, ca om ca, ca filozof chiar uneori, pe cuvânt Deci nu exagerez deloc Dacă nu zicea pe asta cu filozoful, credeam Deci cum era aia cu... <laughs> Vorbesc. <laughs> Deci nu încă o dată, dar să nu se înțeleagă că fac mișto. A, am, deci sunt un mare fan al lui Gheorghe Hagi, antrenorul, antreprenorul și chiar filozoful uneori. Bine, Cătălin Tolontan, în direct la Europa FM în câteva minute. Europa FM De aceeași frecvență cu tine Și 10 minute, vă spunem din nou bună dimineața, prieteni, ascultați deșteptarea la Europa FM, astăzi invitat special Moise Guran. Moise, îți mulțumim că ai venit pe la noi și stai până la ora 10 și până la 10 crezi că te hotărăști și ce faci la România în direct? Mm, nu neapărat, dar s-ar putea, Vedem e, e în o funcție, zi destul de încărcată În funcție azi. de ce se întâmplă, Moise ne-a spus că ceea ce s-a întâmplat în Italia a modificat deja sau poate modifica foarte repede cursul Euroleu, despre asta o să vorbim puțin mai încolo, sunt convins de lucrul asta. o să facem și fapte bune pentru că printre noi sunt personajele aș spune eu, dar prietenii în general care se ocupă în preajma sărbătorilor ca totul să fie bine alege să-i sărbătorești pe cei care fac sărbătorile. Este o nouă campanie Europa FM și vom vorbi despre ea imediat. Puteți câștiga și o mulțime de premii acolo. Însă între timp m-am uitat pe tolo.ro și acolo scrie DNA mai are un dosar cu managerul de la Malaxa. L-am mituit pe Dan Diaconescu. Mari politicien tremur în fața mesajului lui Secureanu. Ia să vedem. la sunat pe tolo să vedem ce, se mai, ce, ce a mai aflat astăzi, ce mai e nou. Bună dimineața, Cătălin Tolontan. Bună dimineața, bună dimineața. Suntem într-un moment foarte important al acestui caz și poate nu numai al acestui caz Pentru că după ce am trăit cu toții într-un decor rocambolesc Vreme de o săptămână În care am aflat că managerul de la Malaxana și amenajează bucătăria spitalului Cu o firmă de jocuri de noroc și pariuri Că el cură pe instrumentarul acelui spital cu o firmă de bijuterii că mi s-a trecut numele pe statuia lui Mihai Minescu de la Viena ca binefăcător și numele a fost tărit imediat după ce am publicat povestea aceasta. Lucrurile ajung într o zonă extrem de dură. Și dură, cum să spun, dură pentru politicieni, pentru oamenii de afaceri care îi sprijină și pentru protectorii din primărie al lui Secureanu, dar bună pentru electorat și pentru cetățeni. Pentru că din informațiile găstei sporturilor pe care le-am publicat astăzi, de dimineață, Florin Securan nu a plecat din țară, el este în România, undeva la munte. Și a luat o săptămână practică în care a, avut, a făcut o fel de încercări pentru a-și căuta protectorii și pentru a-și pune lucrurile în ordine. Între aceste lucruri fiind sute de ore de înregistrări concrete, fără echivoc, audio, cu momentul în care dădea de bani sau contracte unor oameni sau emisarilor acestor oameni din politica românescă. Și uh, mesajul pe care el l-a transmis acestor oameni este acela că în niciun caz nu va intra singur la apă. Păi să ia, să ia cu el, că poate se mișorează listele de pe 11 acum. A, exact, exact. Asta cred că își doresc și reacțiile primele, reacții ale oamenilor am văzut exact asta. sunt. Adică, haide să aflăm aceste informații înainte de alegeri, că așa e corect, ca în momentul în care votează omul să aibă cele mai bune informații despre alegeri. Mai ales că, și insist pe acest lucru, mai ales că nu e vorba de favorizarea vreunii partid, Cei cărora uh, pretinde că le-a dat bani și că iarăi înregistrați dându-le bani lor sau oamenilor lor de încredere care le-au dus mai departe banii cash, sunt uh, de peste tot. Adică nu sunt... Uh, Uh, Secureanu nu, nu se anunță să fie o bombă pentru un partid și să favorizeze pe altcineva, nu, nu. El dacă va vorbi într-adevăr și dacă uh, se va preda la DNA așa cum se pare că se va întâmpla uh, uh, în curând, Uh, va, va fi probabil uh, cu totul altceva decât am imaginat când am început și noi să scriem despre acest caz. Crezi că, că informații că astea vor deveni publice înainte de 11 decembrie sau după? Păi nu știu, a, acum, ideea este următoarea. Uh, rămâne de văzut când se va preda el și ce va spune el în primă instanță. Însă, una e treaba justiției și alta e treaba presei și Așa. a cetățenilor. Adică noi avem ceva informații despre ce ar avea el. Uh, ele se pot verifica și cu elemente obiective dincolo de ceea ce susține el care are în acele convorbiri pe care nu le are decât el mă rog și cei care au avut imprudente să se lasă pe mâna unui astfel de om dar există, repet, niște elemente obiective și verificabile uh, până atunci și facem toate eforturile pentru că oamenii să aibă, repet treaba noastră nu e să inflătăm alegerile, ci ca oamenii să aibă toate informațiile pe măsură ce le aflăm că s-a întâmplat să fie Înainte de alegere, asta este o, pur și simplu o altă, o altă discuție. O întâmplare. Cătăline, îți mulțumim. Așteptăm mâine dimineață la arena lui Cătălin Tolontan în studioul Deșteptarea. Cu mai bine. bine. 8 și 15 minute. Vorbim de Italia sau nu? Noi să... tu. Bine. Imediat. După Ina, cu Heaven. Deșteptarea.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 Rezultatul tău de mulțumire, iar de restul ne ocupăm noi. Alegeți să-i sărbătorești pe cei care-ți fac sărbătorile la Europa FM.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 în decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 10% reducere la banane, citrice și praline, iar mâine ai 20% reducere la mașini de spălat și incorporabile marca Whirlpool, cu excepția articolelor din alte promoții. casa ai casa plină, vinul la la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează? MAMU!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 Vine Moș Nicolae! Cu dulciuri și bucurii pentru voi copii! Pregătește-ți ghetuțele să încapă cât mai multe! Pentru că la Ocean găsești surprize mi, jocuri și jucării cu licență, hăinuțe drăgălașe de sărbătoare și minunate varietăți de ciocolată și alte dulciuri! Intră pe Ocean.ro, alege magazinul și vezi programul de Moș Nicolae! Oșan! Diferența din buzunarul tău! Ocean.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 Un rebelion, huge. Un rebelion Huge! Alternosfera, a grimus, omul cu șobolan, acuarela, grasul XXE a turbat. în and Planet H și așteaptă la cel mai mare și mai tare rebelion din România. La Romexpo, Pavilionul central, Huge New Years Eve! ears Eve! Pentru informații și rezervări, accesați VWV.berariaH. Huge New Year's Eve. Astăzi, mai mult ca oricând, îi putem desluși misterele. Atom cu atom, moleculă cu moleculă, terme București se află într-o continuă expansiune către un nou galaxy, în care distracția copiilor și relaxarea părinților se găsesc într-un echilibru perfect. Prima misiune de explorare are loc pe 1 decembrie. Detalii pe terme.ro. Dacă eu i had just one more day I would tell you Europa Mă All right. <laughs> și 28 de minute, ea este Ina Atenție în trafic! Centrul Infotrafic informați că pe unele drumuri naționale în zona montană circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, Amitim aici DN7C în Argeș, și DN7A Vuinasa, Județul Vâlcea, DN67C Novaci Rânca în Județul Gorj, DN18 în Județul Maramureș și DN17 în Județele Suceava și bistrița Năsăud. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent cu viteza adaptată a condițiilor meteo, de asemenea învelupele de iarnă sunt obligatorii. Pe de altă parte în Județul Buzău, pe DN10 Buzău Brașov, din cauza lucrărilor care se execută la viaductul stânca Teherău, în zona Siriu. Circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 7 tone și jumătate rămâne restricționată și este instituită și restricție de viteză de 10 km h ora. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. 8 și 29 de minute, Moise Guran e cu noi în deșteptarea, vă reamintesc lucrul ăsta. s a venit îngrijorat astăzi văzând că premierul Italiei și-a dat Să și că referendumul n-a trecut. Deci, înainte de toate, ai zis de DN10 mai devreme. Da. Eu știi că de ceva timp văd tot pe un se întâmplă ce se întâmplă. seară, un microbus prin cu elevi așa. a intrat în coliziune frontală pe DN10 asta, cu un autoturism condus de un șofer beat. Sunt patru elevi răniți la spitalul din Buzău. Vreau doar așa, ca să știm lucrurile astea, cu, cu, cu alcool în bot la volan. E un fenomen care a fost revelat în ultima perioadă tot mai mult, mai ales pe DN2. După accidentele care s-au tot produs, le-au dator din polițiștilor tot ce opre. Au pus toate radarle acolo și le-au dator din băi, pe cine opriți îi puneți etilotestul. Și au găsit vreo 20 de șoferi de microbuze de transport, persoane cu alcool în bot. Între care, zic asta cu alcool în bot ca să se simtă bine Deci, foarte nervos, am înțeles, da. Între care unul șofer de microbus de transport levi. Ăsta de aseară e alt, așa. Șofer de microbus. Da, dar nu ăsta era ok, însă a intrat frontal în el un bețiv la volan, avea 0,5 alcolemie. Și atunci, de ce polițiștii din toată țara nu pun etilotestul tuturor șoferilor pe care îi opresc și acolo unde consideră că Sper să devină o practică asta, pentru că cred că trebuie să mulți, Adică în primele două zile din vacanța asta au fost 250 care au rămas fără permise, nu pentru alcool, ci pentru viteză. Și sper că acest lucru să continue, pentru că frățioare nu se poate, se moare prea mult în țara asta din cauza alcoolului la volan sau în afara lui ca să zic așa. Atenție, polițiști, moi o să e cu ochii pe voi asta ca să schimbăm un pic Registru. Zine, ce se întâmplă în Italia? Că ai venit atât de îngrijorat încât am zis că Nu e chiar așa de rău pe cât putea să fie, în sensul că probabil știți cu toții sau dacă nu știți vă spun eu. Acum, ieri au fost două scrutinuri importante în Europa, unul în Austria, iar sondajele deau pe candidatul de extremă dreapta ca fiind potențial câștigător. Nu s-a întâmplat acest lucru, a câștigat un independent ecologist și mare pro-european asta, asta în condițiile în care Austria a fost grav lovită de criza imigranților și pe fondul ăsta au crescut populiștii și extremiștii foarte mult, cu toate astea Austrici au zis, frate, nu, Europa e mai importantă în Italia s-a desfășurat un referendum care prevedea o reformă constituțională de asemenea importantă, în principiu, vezi, Italia are niște probleme economice mari, destul de mari în momentul de față, ei au credite neperformante -ne de vreo 400 de miliarde de euro. 400 de miliarde de euro. Ca să-ți dau un termen de comparație, în România cifra lor n-a trecut niciodată de un miliard, cred. Undeva la 20% din total. Dar ei n-au un guvern tehnocrat? Sau... Nu, e un no, guvern de centru... Okay. A fost un guvern de centru... Au avut tehnocrat o perioadă, după care un guvern de centru stânga, care din 2014, dacă nu mă înșel, da, și-a dat demisia aseară, așa cum promisese, n-a trecut reforma constituțională, reforma este... Italia este în criză politică în momentul de față. Ceea ce... Uh, nu se știe foarte clar cum se va termina această criză politică, s-ar putea să aibă alegere anticipate sau nu, ei în 2018, 2018 ar trebui să aibă alegeri la termen. Uh, cert este că uh, ceea ce se întâmplă în Italia afectează deja puternic moneda europeană, în sensul că ea a scăzut față de dolar azi noapte pe toate piațele, predeschiderea de la noi, la ora 9 se deschide piața și de la noi arată o scădere și față de leu, adică de pe la 4,50. 3, 54, cât a fost înainte de vacanța asta e undeva la 4,51, pare să se deschide la noi. Nu cred să meargă însă foarte jos uh, euro, euro față de leu. Adică eu cred că undeva la 4,50 probabil va opri BNR-ul dacă va continua scăderea. Riscul este însă de partea altă. Riscul e de creșterea euro, mai ales în condițiile în care dolarul crește puternic. Deci, dolarul crește față de euro și, uh -huh. e, și implicit față de leu. E posibil, adică eu zic că e foarte probabil că în această săptămână să vedem dolarul peste 4,3 lei, 4,3 lei un dolar, în vreme ce euro probabil va fi undeva între 4,5 și 4,55. Acum, nu e foarte important, acea, această evoluție față de leu nu este extrem de importantă. Perspectiva monedei euro este cea care ne poate afecta și pe noi foarte mult pentru că zona euro este principalul partener economic al României. Ați ascultat o variantă live busy day by Moise Guran la Europa FM. Mulțumim, Moise. E, în fiecare din asta. Deci trebuie să fug acum până la 10 să cumpăr niște euro. Nu, nu niciodată, niciodată păi să nu faci asta. Dacă scăzut, dacă a scăzut, nu faci niciodată asta. Păi e jos, se urăie jos. Nu e, așa, nu e, e bine. atât de jos la 4,51. Da, de nu, trebuie bine. să mă înveți cumva să fac chestia Pui, fac pastila bizidei la noi la radio de 6 ani și mai bine și spun eu de fiecare dată frățioare, acum e liniște, e jos. Cumpără dacă ai cumva, chiar așa zic, dacă ai cumva chirie în euro sau dacă ai rate la bancă, eu la 4,4 aș cumpăra. Tu vrei să cumperi la ,5. Vezi, trebuie să te mai ascult. Așa s-au îmbogățit unii, ascultându-te la radio. Revenim imediat, vreau să vorbim în direct. Uh. Anywhere I flow Sometimes I believe At times I'm should know. I can fly high I can go low Today I got a million Tomorrow I don't know Decisions as I go To anywhere I flow Sometimes I believe At times I wishin' you know. I can fly high I can go low the warm, make me feel the cold, it's written in a story, it's written on the walls, this is our home, we rise and we fall, dancing in the moonlight, don't have it all. <laughs> Reality Lost Frequencies Apropo de asta... Realitatea spune că nu toată lumea își permite să facă nu știu, un cadou sau mai multe de sărbători. Ce vorbești, ce vorbești, cum pe cadourile. Ce vorbești, Toată lumea cumpără tablete copiilor. Ai nebunit? n-ai cum. Cum ți gratis? Mai... spune mai devreme că e o problemă cu euro, cu astea. Toată lumea trebuie să facă economii, să se oprească în a cheltui. Zi-mă, dacă nu e așa. Păi, da, frate, uite care e treaba. De când sunt eu jurnalist, am trăit două crize. De fiecare așa. dată am zis: băi, păzea, că vine, nu știu ce". Și nimic. Nu, lumea n aude lucrurile astea. Audă doar mă rog după după ce s-a întâmplat, zice băi, dați-ne un vinovat. Aoleu, s-a întâmplat. Deci, încă o dată, tabletele sunt gratis în țara noastră, nu ști Te duci de la compania de telefonie mobilă și plătești niște ani de zile pe triplu. Da, bineînțeles. Deci, am care e problema? Noi ne-am gândit anul ăsta, am zis că dacă totuși sunt probleme, la uh, câteva idei pentru cadouri de Crăciun sub 50 de lei. Tu n mă, că lumea aia tabletă păi sub, sub 50 de lei. Găsești tabletă sub 50 de lei. Păi ori gratis, ca, ori 40 azi, de milioane să ne hotărâm. Nu. 50 de lei cu abonament un pic mai mic decât ăla pentru tabletă gratis. A, adică 50 de euro. <laughs> am da Acolo. <laughs> Dar să știi că sunt lucruri. Sunt lucruri sub 50 de lei pe care Oho. poți să le faci cadou și care să fie și foarte drăguțe, să n-ai senzația că te-ai făcut de râs. Dincolo de asta, poate vă vin și voi idei și ne ajutăm. Uite, reciproc unii pe alții acum. Sunați-ne la 0372069599 și uh, haide să vorbim despre treaba asta. Uite, un acumulator extern pentru device-urile mobile. Cele mai ieftine pornesc de la 25-30 de lei. Eu am unul de la Jmecher, l-am și la am <coughs> Dar are și Petreanu, adică nu mi-a ieșit. M-am dus iară lui Petreanu. Uite Petreanu ce mi mie Greenpeace acum. Eu, eu am luat unul la 45 de lei. Și foarte bun. Da, e foarte bun dacă... Ăsta e solar. Am da, a... e foarte bun dacă îl încarci în priză. Să <coughs> <Solar coughs> și... că mai avem idei și poate vin și de la ascultători. Un stick USB de 16 GB pornește de la 14 lei. Da. Și un cont pe torenți câte... Poți să-l personalizezi și să faci, uite, brelocuri, brățări, cercei sau lingurițe chiar <gri> dintr-un stic USB de 16 pe uh, Gica. Și asta e sub 50 de lei. Tu n-ai stic lingurița acasă? Eu n-am, <gri> am cont pe torenți, vreau să știu. Lasă, domnule, lasă-ne cu torenții. Stic linguriță De ce am mai multe sticuri, dar nu e niciunul linguriță Păi vezi că ești depășit E ca briceagurile alea de pe vremuri mai Scoate și o furculiță până până și o linguriță da. și, o și o ungheră Uite, un selfie stick Leacă de la 20 de lei Și poate ajunge adevărat până la 20 Și poți să băti și covarele cu ăla de 20 de lei Da <laughs> Ce vorbeși, mă? să desparte în două, așa, ca nunceagul. <laughs> Băi, apropo de boacăne, eu am dermat, era să dărăm casa, mă, cu nunceagu, tu știi? Cu nunceagul? Da. Dar ce căutai cu el în mână, tu? Ce căutam cu el Dar în casă? unde vei? Da. Eu mi-am dorit toată copilăria și ne-am găsit. Deci, mi l-a fabricat un prieten dintr-o coadă de mătură și un lanț. Aha. Și am rupt un perete ce deci era să mă omoare tata M-a fugărit bine de tot atunci Și mi l-a și băgat pe foc Deci nu Dacă începem cu ce care am făcut Eu nu terminăm trei emisiuni de-aci încolo Păi anii n-am început să se, se pornește mai greu știi? Am avut da. subiectul ăsta cu bacănele Acu o oră, oră Dar nu că, când a zis de cu Care bați covare, Mi-am amintit că erau -aminti filmele de... alea cu Bruce Lee Pe vremuri și să îmbăzi de la Să despărțeam două, în trei, se făcea și în un ceac și să și ce vrei tu, adică... Așa, nu știu ce erau era la moda. auzi și ce mai ai... Nu de birjeac, de să nu știm. Ce mai... Cu ce te mai jucai tu când erai mic? Hai că devine interesantă emisiunea pe partea De partea economică. De ce o făceam cascadorii cu bicicleta, nenumărate, drept pentru care am fost și selecționat la concursul pe teme de circulație, unde era o probă de îndemânare cu bicicleta, printre Așa. popice și alte chestii, N-a reușit decât locul 3. Echipa noastră, a școlii generale numărul 6 din Drovetator Nu Severin, n am reușit decât locul 3, deoarece nu că n-am fi făcut la proba cu bicicleta. Mai multe echipe nu erau. La teorie. Erau 5 cinci mă în finală A, -mă. Deci nu ai am, la, la teorie ne-au bătut alții Asta vreau să spun okay, adică, okay. Și pe ceilalți au descalificat <laughs> <laughs> Nu, deci ți-am zis cu Chiar am, am și acum ai, Cred că mai au ai mei, dacă nu cumva au dat-o unor copii din vecini O bicicletă pe gaz roșie cu care, Pe care mi-am petrecut copilăria am zis de la salturi în râu la țară Și până la cascadorii de toate felurile temiri că n-am avut decât o mână ruptă și un picior rupt, toată da. filoria mea. Ai fost coleg cu DTaur? Uh, nu, chiar. Dar dacă e să o luăm așa, ce mi-am dorit eu întotdeauna era o mașinuță albastră din aia cu pedale uh -huh. Care stătea în vitrină la uh, centru de jucării de când de lângă cofetăria Crinu din Obietatul nu Severin așa. Tata n-a înțeles că îmi doream o mașinuță, în luat tot timpul biciclete, biciclete, triciclete Deci o mașinuță de aia mi-am dorit toată viața mea și n-am avut-o Ei, Când am făcut și-o 26 de ani, nu mai devreme când am avut bani, mi-am luat mașină de mers pe stradă și m-am considerat în păcat. Și atunci tot cumpăr și nu pot să le vând. Dar te-ai liniștit între timp, da? Cu ce? Nu, în general așa. Cu mașinile? Da, cu mașinile, cu bocanele, cu... Adică că fer acum că ești mare, putem avea încredere în tine. Păi nu ți-am spus, mai că m-am oprit în trafic ca să ajut o bătrânică să treacă strada. Nu că m-aș fi trezit târziu azi dimineața. Adică nu, chiar rămâneți cu noi, peste o oră vorbim despre cadou sub 50 de lei că se setează și să ele cu întârziere la chestiile, de asta, chestiile astea. Mai Moise, retardat, da. Da, să știi că aș vrea să vorbim acum puțin de sărbători și de cine pregătește sărbătorile. La voi acasă, cine pregătește? N-am voie de să cine? spun. N-ai voie, nu? Nu. n voie să spui cine face bradul, cine face de mâncare? Ah, nu, cine... facem toți astea. Da? Da, nu, e obligatoriu. Eu cu nevastă mea... Băi, nu știu dacă trebuie să spună... Deci ne, nu, eu cu nevastă mea ne certăm întotdeauna la achiziția bratului. De ce? Unul care să eu... fie de plastic, unul vrea să fie. Nu, no! întotdeauna luăm natural. Acum A. nu știu dacă mai luăm anul ăsta pentru că ne-au crescut brazi din curte. Avem trei brazi în, <laughs> în curte. Și potobiți în curte. am <laughs> podobit deja. De 1 <laughs> decembrie am pus niște luminițe în ei, mai sus A. așa să nu -i ajungă căței, cât ei, căsar după după luminițe. Da. Așa am zis noi, în fine. Așa. Noi ne certăm pe brat cu suport sau fără suport. Deoarece dacă nevasta mai zice: "Da, avem suportul de anul trecut de ce mai dăm bani pe de anul Și eu zic: că "Ăla în mod inevitabil nu se potrivește." Eu sunt absolut a tehnic Adică risc să-mi tai Ghearele cu toporul de fiecare dată Las-o pe ea să, fac, să se ocupe de asta Ai, nu, E toporul prea mare pentru <lipări> E o secură de fapt uh, Și de fiecare dată trebuie să fac Un nou suport să se potrivească de anul trecut nu se potrivește Și uite așa o luăm de la capăt dar și mă nervez. Că de ce nu cine... l-am luat din piață, gata, a potrivit și uite de aia Zim cine mai mai Nu știu, cine, cine se ocupa așa mai îndea Aproape totuși de sărbători Cine la e bărbatul la cine, noi în casă Nu Cine, m -a m -a cine face, nu știu, face mâncare se -a, se -a, Nu știu tot de surprize. Aici, uh, în felul următor. să cheamă prietenii eventual și așa mai Deci aici în felul următor. Eu, eu nu sunt nici Luca Pastia, nici Vlad Petreanu. Așa. Mi e place să conceptualizez mâncarea. Adică așa. să intru pe Google și să caut rețete. După care ei să vin cu idei. Și nevasta mea zice bui, dar nu treci tu? Ia, poftește Hai, dacă tot ai idei, treci tu aici la ragaz Și atunci, bineînțeles, facem ca ea de obicei Adică comandă la pizza? Nu nu Ai trecut la ragaz? Ce vorbești, mă? Ce... De deci voastre mai pregătești? De la pirostrii, da, la A, Aia e altă, acolo, într-adevăr, eu sunt jupân. Dar dar... Pără, da. Deci, pirostrii și cuptor în curte mi-am făcut între timp de când ai mai fost tu pe la mine. Oho. Poate mai vii. Da. da. Am, anul ăsta am ales să-i sărbătorim pe cei care uh, ne fac sărbătorile și se ocupă de aproape de tot ce e uh, nevoie pe acasă. Uite, I-am rugat pe ascultătorii noștri să ne scrie Pe site-ul europa.fm.ro Despre cei care se ocupă Îndeaproape de sărbători Poate fac bradul, poate Se ocupă de cadouri, că și că nu numai moșul Dacă nu se cadouri. fac împreună lucrurile astea Atunci ratez tot spiritul sărbătărilor Dar pentru unii nu Ai, sunt momente că nu poți să le faci împreună Sunt, sunt oameni dedicați pentru astfel de momente Cărora le place să facă să, nu știu, să facă surprize și așa mai departe, mai mult decât altora. Cu factoră? Nu neapărat, nu neapărat. Dar m-auzit noi așa, se vorbește că Mihail Mocanu, pe care îl avem acum la telefon, se ocupă... Bună dimineața! Bună dimineața. Uh, Mihai, înțeleg că te... tu ești cel care te ocupi de surprize și de lucruri din casă. Uite, am primit un mesaj care ne spune așa, pregătește casa cu luminițe, primește colindători, face vin fiert, dar mai ales creează atmosfera specifică sărbătorilor Adică spune bancuri Sona perfect Probabil este mesajul de la Nicoleta Păi la nu știu mea. Dar te, te, regăsești te regăsești în descrierea asta? Cum să nu Tu da. ești cel care te ocuie Împreună cu persoana iubită Nu Niciodată nu poți face singur Nu are niciun farme Am întrebat-o dacă vrea să-ți de Nicoleta e vorba Dacă vrea să-ți transmită un mesaj Da și ne-a spus așa, îmi doresc să petrecem toate sărbătorile ce vor urma împreună și să formăm o familie frumoasă. Perfect. Cum, un mesaj mai, mai frumos de atât am puteam să aud. Mulțumesc, iubita mea, și îți voi promite că le vom petrece pe toate împreună. Ați stabilit asta deja, sau... Da, am stabilit. A stabilit, nu? No? Pot să intervin și eu puțin în acest moment. Te rog, moment. Moise, dar intervii într-un cuplu foarte frumos, te rog. Vreau să-i întreb de ce fierb vinul. Că se distrează mai bine dacă nu-l fierb. Adică, atâta. <laughs> e, e și Nicoleta cu, cu noi. Bună dimineața, Nicoleta. Bună dimineața. Bună dimineața, ce-ți place cel, ce, cel mai și cel mai mult în perioada asta de sărbători. De ce se ocupă Mihai cel mai și cel mai mult? Uh, uh. Chiar acum îl aștept acasă Mi s-a îndeplinit dorința Pentru moș Nicolae Prima și prima dată Că îmi doream foarte mult să fie acasă Și acum este pe drum uh, intră în țară De unde vin? Am ajuns. Din Germania Am ajuns deja, sunt în Deva Și ne îndreptăm încet, încet Constanza. Am înțeles viști tu cu ceva, un cadou Sau dincolo de faptul că iubitatea așteaptă acasă? Nu spune, nu spune Cadou e deja pe drum Că nu mă așteptam să vin acasă și m-am ocupat să vină un cadou prin curier. Am înțeles. Bine, păi ce să zic? Uh, Casa de piatră, dacă o fi cazul, la un moment mulțumim, dat. Mulțumim. mulțumim, mulțumim! Bine, felicitări și uite, dincolo de asta, pentru Mihai uh, și pentru Nicoleta, aveți un brad de Crăciun și ornamente oferite de magazinul debrad.ro, partea SIVA Group. Bravo, felicitări! Super, super, super mulțumim! mulțumim. Ne pupăm, la revedere! Mai facem și noi surprize de dimineață Băi, da, mișto, mișto Adică el vine din Germania Și aia e la Constanța Te-ai ocupat de cadouri Sau n-ai făcut-o încă? Hai spune-ne că nu te ascultă N-am voie să spun Ți-am mai zis că nu te ascultă Nu spun nimic Rămâneți cu noi 8 și 49 de minute Din șapte nimeni nu ne desparte Două inimi ca una Bat și bat într-una Șapte zile din șapte Nimeni nu ne desparte Două inimi ca una Bat și bat într-una Hai să dăm știre prin difuzoare. Ci împlămânii de tare Trăim într-o noapte Cât alții într-o carte Toți sunt cu ochii pe noi De la noi, de la fereastră Desenăm o lume a noastră Cu două de vise Întonatul de vise impulsă după noi Șapte zile din șapte Nimeni nu le desparte de Două ca una bat Și bat într-una Șapte zile din șapte nimeni nu ne desparte Două din ca una Bat și bat într-una Hai și viața ne va da ce are mai bun Tu ești regina, eu sunt nebun După tine ști prea bine te iubesc oricum Și poate cu un pic de noroc Va trebui să mai facem loc Într-o bună zi Ar fi bine să știi Vor fi și doi, trei copii 4, 5, 6 <laughs> Șapte zile din șapte Nimeni nu ne desparte Două inimi ca una Bat și bat într-una Șapte 8 și 51 de minute, rămâneți cu noi, vin știrile Europa FM, fix la ora 9, după avem întâlnire cu la radio și Ca Și l-am rugat pe Moise să găsească o piesă și să o supunem votului astăzi. Moise vine cu toțiu de propuneri, așa, odată la câteva zile... Gresește-l câte o piesă și uh, are senzația că orice piesă trebuie să fie la radio. Eu îl contrazic de fiecare dată, așa că astăzi ducem jocul ăsta al nostru într-un radio voting. Ce se va întâmpla după ora nouă? În deșteptarea, răunesc cu noi!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 Volta Forte. Calmează durerea articulară până la 12 ore. Acest medicament conține diclofenac. Citiți cu atenție prospectul.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 La 17,99 kg și 20% reducere la gama de bomboane. Carrefour. Pentru o viață mai bună.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 cele trei achiziționate din același brand. Detalii pe sensiblu.com sau în farmaciile Sensiblu.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 Ioana Brăstor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri dimineața geroasă, în Transilvania și în Maramureș. Va fi soare astăzi în aproape toată țara. Vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului, dar și pe crestele montane unde va viscoli zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade. Soare și în capitala astăzi va fi frig, însă dimineața și seara maxima se va situa în jurul valorii de 5 grade.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 Părinții care nu se informează despre vaccinare și nu își asumă în scris refuzul imunizării copiilor pot primi amenzi între 1.000 și 2.500 de lei. În plus, dacă pleacă din țară și nu lasă o persoană responsabilă cu vaccinarea copilului, riscă amenzi între 2.500 și 5.000 de lei. Cele mai mari sancțiunile vor primi însă instituțiile și medicii care dau informații greșite despre vaccinare. Amenzile pot ajunge în aceste cazuri până la 10.000 de lei. Sancțiunile vor fi date de direcțiile de sănătate publică din țară. Potrivit proiectului. În cazul în care părinții refuză imunizarea copiilor, medicul de familie va sesiza Comisia Județeană de Vaccinare. Pe mai departe, școlile pot primi elevi doar dacă părinții prezintă fie dovada vaccinării complete a copiilor, fie formularul de refuz al imunizării. Și tot Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică noul ordin privind organizarea concursului pentru directorii de spitale printre noutăți susținerea publică a unui proiect de management în loc de teste grillă, așa cum se întâmplă acum. Prezentarea proiectului se va face pe durata acelor mult 20 de minute și va fi urmată de un interval de maxim o oră de răspuns la întrebări. Susținerea proiectului va fi înregistrată audio-video. Urmăriți acest subiect și pe site-ul nostru știrile, Deputații decid astăzi dacă sunt de acord sau nu cu ridicarea imunității colegului Eugen Bejinariu, acuzat de abuz în serviciu în dosarul Microsoft 2. Cererea DNA e programată pentru dezbateri și vot în plenul Camerei Deputaților. Este însă a doua oară când solicitarea se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Săptămâna trecută, ședința de plen a fost suspendată din lipsă de vorum. Parlamentarii sunt în campanie electorală și este posibil ca și astăzi să se întâmple același lucru. Cu detalii Elena Tudor. Deputații juriști au avizat favorabil cererea DNA privind începerea urmăririi penale în cazul lui Eugen Bejinariu. Au fost înregistrate 11 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri și 4 voturi anulate. Procurorii DNA vor să-l pună sub acuzare pe deputat în dosarul Microsoft 2. DNA susține că în perioada în care acesta a condus Secretariatul General al Guvernului, a inițiat și a susținut două proiecte de hotărâri de guvern. În baza acestora, executivul a încheiat în 2003 și 2004 contracte cu firma Fujitsu privind închiri de licențe Microsoft. Compania ar fi fost favorizată, spun procurorii, mai ales că acele contracte i-au fost acordate fără licitație. Eugen Bejnariu a respins în repetate rânduri aceste acuzații. Toate acele documente pe care le-am semnat alături de alți miniștri aveau toate avizele de legalitate, de la Ministerul Justiției, Consiliul Legislativ, celelalte acte adiționale aveau inclusiv de la Autoritatea pentru Achizițiile Publice. Nimeni n-a spus niciodată că nu e bine așa. Eu am fost mandatat în imperativ, prin hotărârea de guvern, să semnez un contract în numele guvernului. Eu nu am schimbat nici măcar o virgulă din acel contract. Mă consider nevinovat. Raportul Comisiei Juridice prin care se recomandă ridicarea imunității deputatului ar urma să fie votat în plenul camerei la ora 16. În Franța premierul Manuel Valls să își va anunța astăzi candidatura în alegerile prezidențiale de anul viitor, scrie presa din Hexagon. Anunțul vine după ce președintele Franço Hollande a decis că nu se va înscrie în cursa electorală pentru a obține un al doilea mandat la conducerea Franței. În acest caz, actualul premier socialist se va lupta pentru cea mai importantă poziție cu François Fillon, candidatul dreptei, și cu Marine Le Pen de la Frontul Național, formațiune de extremă dreaptă. Manuel Val se va adresa națiunii la ora locală 17:30, 18:30 ora României, însă nu a dat mai multe detalii. Știrile se opresc deocamdată de aici, ne reuzim cu alte informații peste o ora. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Steaua a învins cu 3 la 1 Pandurii Târgujiu și a pus capăt seriei de 3 meciuri fără victorie în Liga 1. Roși-Albaștri au deschis scorul în minutul 21 prin Enache, dar herea a egalat. Steaua a mai punctat de două ori în debutul reprizei secunde. Pintilie a făcut 2 la 1, iar Renache a reușit dubla după ce a transformat un penalty obținut de Moncilovici. Antrenorul Laurențiu va a fost nemulțumit că jucătorii săi nu au înscris mai multe goluri și a confirmat că l-a schimbat la pauză pe Tamaș fiindcă a greșit la golul Pandurilor, dar a mai comis și alte erori. De menționat că și Boldrin a fost înlocuit după prima repriză. Steaua a rămâne lidera clasamentului cu un singur punct avans față de Viitorul. Astra Giurgiu a câștigat cu 2 la 1 unde plasare La ce voluntari? Budescu și Teiseira au marcat pentru campiona antitră. Cei doi jucători vor pleca la iarnă, anunța antrenorul Malius și Mudică. El precizează că Teiseira și Junior Morais vor ajunge probabil la Steua, la fel ca alibec. iar Budescu se va întoarce în China de unde este împrumutat acum. În aceste condiții, și Mudică nu crede că va mai rămâne pe banca a după pauza de iarnă. În fine, toată seară în Liga 1, Codasha Asea, Târgul și am învins-o cu 2-0 pe Fece Botoșani. Cucu și Morara au înscris în interval de 2 două... 2 minute în startul reprizei secunde. FC botoșani rămâne astfel pe locul al șaptea la 4 puncte de ultimele poziții de playoff ocupate de Cefere și Dinamo, care vor juca astăzi în etapa a 19-a. Cefere Cluj cu ACS poli timișoara de la ora 18, iar Dinamo în deplasare la Gazmetan Mediaș de la 20-30. Dar tot i de la ora 21 la Europa FM vine Marius Lăcătuș, invitatul lui Ovidiu Ioanițoia, în emisiunea Tribuna 0. Marius o să am un mai de mult. Tribuna de da. pe Marius Slăcătuș, e o, o prezență inedită în momentul de față. Abia aștept emisiunea, 9 și 7 minute, rămânesc cu noi, urmează la radio cu Andrei S A invitata Andrei, a fost Andreea Marin în acest weekend, un fragment din emisiunea imediat în deșteptarea și Radio Voting astăzi cu o piesă aleasă, aleasă de siguran. Atenție la ce votați, dar mai e până acolo!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 Your love Is it like the ocean? What devotion Your Calvin Harris la Europa FM 9 și 11 minute. se complică lucrurile. Îmi doresc să vină tot mai repede <fie> Radio Voting că să se răzgândește de la o minul altul. Cred că doresc să vină pe treanul înapoi. Da, vin, vin tot felul de propuneri care mai de care mai -am decât populare. Băi, n-am decât <fie> două. Da. Două. Problema e că aș vrea să l ascultăm pe un Nu, o să ascultăm una și o să... Să fiu, mai vrei să viu în deșteptarea sau nu? Normal că vreau, de asta trebuie să lași o piesă și pentru data viitoare. No. Da? No. Bine, până la Radio Voting, avem Andreea Marin, invitată la Andreesca la radio. Iată un fragment acum în deșteptarea. Sunt toată un suflet de când m-am născut și până azi nu m-am schimbat, din punctul ăsta de vedere. Iubesc nelimitat și dăruiesc. Chiar dacă uneori de partea cealaltă nu există apreciere. Poate fi un om apropiat, poate fi un om de departe care uită să-ți mai spună un mulțumesc. Asta sunt eu, un suflet toată. Tu realizezi cum ești că te îndrăgostești tot timpul așa? Adică dar ești, ești așa de... de adică ce? se pare că ești foarte... Nu, bă, nu știu cum... Tu n-ai avut prieteni mai mulți, poate dar, nu te-ai căsătorit cu toți. Ei bine, eu am luat în serios lucrurile și m-am căsătorit. Da, dar de ce te tot căsătorești atunci? Nu o adică... să, să se mai întâmple atât de des, Hai, te asigur. Am, am înțeles despre ce te fost? Să rămânem prieteni. În, în adică te-ai multe... te gândit la ceva anume, de exemplu, când te-ai te îndrăgostit și de tungeai care sunt convinsă să... că tot cu ochii nu a fost să... problema. Nu-mi doresc, nu doresc să, să intru într-o discuție despre tungeai, mai, mai cu seamă că, că noi suntem acum într-un da, da, da. într proces de divorț care trebuie să-și urmeze cursul firesc. Dar pot să spun că n-am vrut să mă căsătoresc a treia oară. Asta am înțeles. pot să spun cu siguranță. Aici el a insistat mm -hmm. foarte mult, o chestiune de principiu. Am de, înțeles. Așa, eu nu am vrut asta, însă până la urmă am înțeles că l-aș fi rănit pe el. Adică că el n-ar fi putut trăi așa. Și pentru că-l iubeai, ai ținut să... Și, da, și pentru că-l iubeam, până la urmă am acceptat. Știi că eu m-am da. gândit de multe ori că poate și vezi felul ăsta al tău de a fi. Faptul că ești tot timpul în priză că ești tot timpul atât de faci atât de multe lucruri, e greu ca un bărbat să țină pasul cu tine. Nu, nu, nu. Să nu mă crezi? căută motive de genul ăsta, nu că nu-i adevărat. Nu. Mai cu seamă că eu în ultima relație m-am schimbat enorm spre ceea ce sora mea numește casnică. Adică Ei, ai să părinții mei și sora mea n-au plăcut noua mea ipostază. Tu să știi că eu m-am gândit la asta nu acum. Eu m-am gândit când te-ai retras atunci din televiziune, când erai măritată cu Ștefan. Uh -huh. Eu atunci m-am gândit că tu ai făcut asta pentru el. Pentru că el, e, eu aș l vedeam. Acum știi cum e ceva din afara. Sigur. Și mi se părea uh, că e este tipul așa. de om care își dorea să fie Vioara 1, știi? Și am zis, uite, Andrei asta, e liubești... adevărat, dar, asta e adevărat, <laughs> dar Eu n-am făcut de tare, asta pentru Ștefan, vrea ci pentru fi... Violeta ah, okay. nu. Copilul ăsta L-am așteptat atât de mult Și l-am avut, avut greu Încât în moment, eu eram, clar nu mai aveam Ce să demonstrez profesional la vremea bine, aceea În, anul, în ultimul an de surprize Eu am ales să fie ultimul pentru că am aflat Că sunt însărcinată și pentru că mi-am dorit atât de mult Să nu fiu o mamă Care nu dă pe acasă, având un copil Abia născut deci Eu pus și întrebarea aia cu sex dimineața la pânj. Băi, cum să întreb o zi? În emisiunea. poți să -po o și vezi pe europafm.ro, găsești și pe andresca.com găsești versiunea. Deci când a fost Raed Darafat și l-a întrebat, "Este ca sex dimineața?" am zis... Da, răspuns. Pointe, da, răspuns normal că e un timp foarte cerebral, dar cum să l întreberai de areaie? Areaie frate. <laughs> la fel și zâna, băi, e o zână, mă, cum sunt trebuie, așa eu, ce... bă, să te invit pe tine și să vedem, Mai invitat con și nu Sunt convins că din cauza întrebării ei ai refuzat cel puțin o Eu nu vorbesc despre mine, eu sunt jurnalist. Am înțeles. Moise, azi avem Radio Voting, te-am rugat să te gândești tu la o piesă, și -am una găsit din piesele alea de mei vorbim mie de 70.000 de, de ori. Despre ele și eu am zis pas. Ce e pas? Uh, am zis pas, am zis pas deocamdată, în sensul că nu le difuzăm. Da. Dar nu știu dacă am greșit sau am făcut bine. Eu zic că ai greșit. De ce ai piesa pe care o să o difuzăm astăzi? la? Pentru o... că o știu de la Fimiu. Și bă, mă rog, între timp Fimiu nu mai ascultă, a trecut în faza următoare... Așa? Și pentru că nu că îmi place mie Și eu țin foarte mult să avem Asta să e ușor suspect că, tot că Moise Mic nu mai ascultă și tu ai rămas E adolescent, el trece repede Peste lucrurile astea, trecut în altă fază Adică Moise Mic are aproape 17 ani, 16 ani jumătate În sensul ăsta. Deci el trece Repede, eu rămân agățat de câte o Chestiune, eu am 42 de 43, Așa, Hai deci, să vedem. Hai să vedem, o să ascultăm Imediat piesa, vă spunem atunci Despre cine este vorba, cum se numește Însă vreau să lansez o provocare în momentul ăsta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 Atenție! O călătorie culinară VIP la Salina Pride, alături de echipa deșteptarea în 16 decembrie 2016. Și cu ocazia asta vă anunțăm că în 16 decembrie vom face o emisiune de la Pride, din Salina, împreună cu ascultătorii noștri. Să gustăm și noi brânza asta Pride de la Hochland, să vedem cum e. Poți să spui la radio că tu dai din deget când zici să guști brânza <laughs> la Hochland. Da, orică, trebuie să fiu foarte convingător. Așadar, SMS-ul 1769 scrie final. Orașul vostru și răspunsul la întrebarea care a fost cea mai rafinată experiență culinară pe care ați trăit-o. În câteva momente, ascultăm ce s-a propus de Moise Guran pentru Radio Voting, astăzi în deșteptarea. Pregătim medium rare.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 Conține ingrediente naturale care te ajută să previi și să tratezi infecțiile intime. Acum cu șervețele intime catou. Mastrel Flora Plus este un dispozitiv medical. Dreptul la sănătate. Articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct.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 Vrei să petreci un Revelion de neuitat? Vino la Hotel Ramada Brașov și vom păși împreună în 2017 într-o atmosferă elegantă. Cu doar 359 de euro de persoană, ai 3 nopți de cazare și mic dejun. Petrecerea și cina festivă din seara de Revelion, precum și brunchul și cina din ziua de 1 ianuarie, sunt incluse. Detalii și rezervări la 0731 960 960 sau pe ramadabrașov.ro Ca să-ți dau inima ta, ce mai punem muzica. <laughs> la, la ce tensiuni mă o da. să puneți aici, am o 9 și 26 de minute <laughs> nici acum nu știm care e piesa care va ba intra da, știm. la Radio Voting. Ba da, s dar... a venit cu două piese astăzi. Despre una dintre ele uh, Spune că e foarte cunoscută Alternosfera, Alternosfera ele nu vin. Ce, ce am vorbit mai devreme În Melodie celebră și ne pare rău Că nu -o, o ascultați pe Europa FM Să o reascultați aia na oară Că e foarte șlagăr A zis că totuși e prea cunoscută Ca da. să dăm la Radio Voting Așa că a ales o doină de la ca Gaian. ăștia mai puțin cunoscuți. Da. Nici da. eu nu știu deci, cine sunt în Deci Doina asta. sau Ca să știm Doina o dăm. Mergem pe Doina, da? Da. Se apropie perioadă de deci tapere pentru lă noi mă... noi în da. Deci, Lămuriți-mă și pe mine. Lumea sună și zice... sune, Vă place sau nu vă place piesa? Și o băgăm O în... dăm sau nu la radio? Și după aia o dăm la radio? Păi să vedem dacă va câștiga sau nu. Mm. Hai să vedem. 0372069599 este numărul de telefon. asta e piesa. Băiți ăștia să numesc... Cagayan, nu știu de unde vin, tu știi de unde vin? Sunt român. Sunt român, da? Piesa se numește Doina. sau doina, te deja. Hai să o ascultăm și să ne spuneți dacă vă place sau nu vă place piesa asta, aleasă de Moise Guran în fiecare zi aproape vine cu câte o piesă de genul ăsta și îmi spune că ar trebui să fie la radio. Hai să vedem și voi ce pățesc eu în fiecare zi. 0372 Sunați-ne și intrați în direct. O să vedem acum. Vă invităm la 0372069599. Să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu piesa asta. Piesa de la Radio Voting, lasă de Moise Guran în dimineața asta. De ce ciudat? mi mea trebuie să precizez, zicei nu mai impune de asta că îmi ta evenelei. Uite, vezi? Și tu nu asculti. Bă, eu ascult, nu, eu ascult. Nicoleta, bună dimineața. Bună dimineața. Nu. <laughs> Apropo, ce mesaj are? Nu prea am înțeles, ni textul nu știu, muzica e nu știu, mi se pare lipsit de inspirație. E doi -o pusă pe rog okay, doamna. Bun, ok. Da, supărat pe moi să. Mulțumim nu. tare mult, Nicoleta. Mihai, bună dimineața! Salutare! scrie undeva? Uh, uh, cu votez, cu moise, dar vreau să vă mai rog ceva din suflet. Uh, mai mult de am pentru ce vă rog acum. Nu mai difuzați ca la Dreams, Vă rog din suflet. <laughs> cu, cu mult drag vă ascultăm. Vă mulțumim tare mult a pentru telefon. Să vești tu cu mine. Da. Dorina, bună dimineața! Bună dimineața! Dorina, ți a plăcut piesa? Uh, da, mie mi-a plăcut foarte mult. Sunt uh -huh. cu din de la dela. Cei care nu, nici să nu știe de unde sunt, sunt de pe YouTube e, <laughs> eu acolo i-a eu, eu ascult cred melodia că asta din, uh, de Și cred că mă trimitem undeva mai, acolo, mai mai departe în timp Eu ascult, da. ascult melodia asta de vreo 2 ani mm -hmm. Dar <laughs> nu știu exact ce ascult Asta explică multe Moise Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața. Cu tot respectul pentru moite, nu mai fraților, ce aveți? Să rămânem fiecare în domeniul lor, că e mai bine așa. Adeline, așa, îți mulțumesc din A suflet. suflet. vă direct. Trebuie să fie cineva și de partea Viorel, bună dimineața. Bună dimineața, un mare nu! <laughs> cât e nu e bună pentru șoferi, instigă la băutură! <laughs> uite, vezi, A, apropo uite de ce zice mai astea? devreme? Cum o instigă la băutură? Păi, e de lumea! lume. jale, deprimant! Ăsta e primul mare nu din istoria radiovoting Da. Nu avem numai mare da. Nu există mare, mare nu, nu, nu. Cât e frate? 3-2 pentru nu. Așa. Monica, bună dimineața! Bună dimineața, așa de luni dimineața Exact ca soția Domnului Uite, Stai clar. venele, Doamne iartă-mă Vezi, nu, absolut bine. nu Poate în altă zi, altă oră da. Dar luni dimineața, da așa nu. așa pe joi, seara După ora 11 Nu, hmm. nici seara Nu, nu. Nu. Nu. Când? nu. cred că rămân, nu știu Poate într-o după-amiază, așa când O să fii foarte bine dispus să poți ascult muzica asta <laughs> Am înțeles Probabil domnul Moise Guran este foarte bine dispus tot timpul A, Moise e dispus, bine dispus oricând Băi, nu e muzică da. de beție dacă asta e în nu, Nu, nu, nu, nu, nu, nu N-a nu. Spus, spus nimeni în chestia asta Emilia, bună dimineața Până dimineața, nu... No, nu, uite și Emilia a zis, nu, îți mulțumim tare mult, ia să încercăm cu Florin. Până mă, te salvează, Neața Florin. În primul rând vreau să vă spun, da, Așa și vreau să mă și motivez. În primul rând e o melodie românească, nu-i nu mănea, și eu sunt un mare patriot. Ca și Moise. Da, și vreau, cu ocazia asta, că domnul Moise e acolo, eu sunt o mai veche cunoștință de adânsului, mai tot intru la România la România în direct. În direct. Da și, a... și vreau să vă urez tuturor În primul rând sărbători fericite Multă, multă sănătate și tot ce vă doriți sper, sper, sper să ne vedem la Pride Eu sunt de aproape și e posibil să ajung Pe 16, pe venim voi. la Pride, ne vedem acolo În Salină Nu, da? pentru voi nu promit nimic Bine. Știu... Noi, te, noi te așteptăm acolo, să știi, venim cu drag Daniel, bună dimineața Bună dimineața Uh, mie mi-a plăcut melodia, eu văt, da, oricum este mai bună și sună mult mai bine decât acel Enrique Iglesias. Aha, am de înțeles. Care -am Aha. Da, nu, e la nu e latino, astea. muzica asta, mă, mai ai problema da, aici. și, și moi să ne. Mulțumesc frumos, Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! Nu! Nu, am înțeles. E... Ai fost foarte direct și îți mulțumim tare mult. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Da! Da, uite, Daniel zice da. Dan, ce spune uh, oare? Bună dimineața, Dan! Bună dimineața! Uh, nu. nu, e ceva de cenacul Flacăra ca Casa Pionerii de E corect nu? observația noastră, doar că pe vremea cenacului Flacăra muzica rock nu era atât de metalică, să zicem. Așa, este ea să vedem. Ovidiu mai cu noi. Bună dimineața! O Ovidiu, ești în direct. Bună dimineața! Bună dimineața! Un mare da, pentru că sunt sufletul meu, sunt și eu un patriot. și vă spun sincer și chiar vă rog frumos, ca un an tâi vorbitor mai ușor cu Carla Drim și cu Diele Matache, pentru că mult mai frumoasă este această melodie. știți mm -hmm. că avem o Am înțeles conversă. am înțeles am înțeles Hai să vedem unde am ajuns. La Na, mâin, Silviu, Luca. bună dimineața! Bună dimineața! Da. Cu tot respectul pentru antevorbitori Dar mi se pare o lipsă de cultură Să spui nu la o așa piesă Este genială, genială Păi el ați spus da mai devreme Deci Azi antevorbitori a, -a antivorbitori. De dinainte, mult mai dinainte Am înțeles, mulțumim Hai să vedem ce spune Andrei Bună dimineața Andrei Salutare, da, convins Da, da convins 8 la 7 pentru da în momentul ăsta Marcela, bună dimineața da. Bună dimineața! Un mare, da! Un mare! Prima da, doamnă bucur, care zice da! Bucur, m -a m -a mai să mai un pic! Da, da, da! Și luăm și pe Ciprian! Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața, băieții! Cu tot respectul, cel mai mare da posibil, dată dimineața ta! 10 la... Zucale. Ne oprim aici, Haide că e 10 la 7! Sunt foarte multe, a câștiga... ai câștigat moise să dimineața asta Greu, greu Și da. ce revenire am să a transpir... a Am transpirat greu. Da, da. da. ascultăm și noi în Carlos Dreams? <sus> nu vrei să dăm și Cu. <laughs> Hai mă, nu, trebuie să ne oprim aici N-avem Na, cum Vezi că și Carlos Dreams se duce spre rock Voi, aici de, de emisiunea deșteptarea Sunteți mari fani Carlos Dreams Deși eu am fost primul fiu Care te-a bătut la capul Carlos Dreams Cu Ei pohoi. se duc spre rock din ce am observat Și îmi place, fara. da Bine, mulțumim pentru Radio Voting 10 la 7. Da, moi s-a câștigat în dimineața asta. Piesa asta e hit. No. Deja e hit. Din momentul <laughs> asta, nu mai vin la deșteptarea De, de ce? Stau în România mea în direct. <laughs> Bine. I will understand I will understand Someday, one day You will understand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 Mihail din București, bună dimineața! Bună dimineața! Bine vei, Mihael, ce faci? Bine v-am găsit, foarte bine, la birou. La birou, da? da am citit da. mesajul de la tine, cea mai interesantă și în același timp rafinată experiență culinară. Am avut-o la o degustare de vinuri, unde am gustat și degustat pe lângă vinuri o sumedenie de brânzeturi maturate, nematurate, învelite în mucegai, asezonate cu struguri și nuci, de atunci caut gustul perfect al brânzei maturate. Așa este, da. Este perfect adevărat, a fost într-un team building organizat de firma la care lucrez. Din păcate, nu am reușit să descopăr nici acum acea brânză despre care vorbeam. Era o brânză maturată asemănătoare cu parmezanul, dar mă rog, o caut în continuare. Poate, Fii în atent continuare. că s-ar putea să o găsești la Pride, <laughs> pentru că acolo se lansează brânza Pride de la Hochland.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 Mulțumesc foarte mult! Eu știu ce e brânzat... De... Dar nu, da, nu spune. poți să-i dau un mesaj după aia. Bine, poți sa i da. <laughs> știu ce brânzat ați noastră cu nuci și vin sec. Aia, aia era pe lângă. Poți să, po puteți să vorbiți și de vinuri după aia. Mihail, felicitări! Concursul continua și mâine dimineață. Rămâneți pe aceeași frecvență cu noi, ora 9 și 42 de minute. Centrul Infotrafic informează că pe DN13C, pe sectorul vânătorii în județul Mureș, Cristuru Secuiesc, județul Harghita, este restricționată circulația autovehiculilor cu masă mai mare de 10 tone. Măsura a fost luată din cauza unui podet avariat de o viitură. Tot din cauza unui pod avariat, în județul Suceava traficul greu este restricționat pe DN17A, pe tronsonul Vatra Moldoviței, Ciumârna între kilometri 23 și 27. Restricții pentru traficul greu există și în județul Vrancea, pe drum urmule naționale secundare DN2M Andrei de jos pentru cei care au mai mult de 7 tone și jumătate și DN2N șoșne DN vintilează 12 tone respectiv 3 tone și jumătate la lașitia din cauza alunecarilor de teren 9 și 43 de minute răuneșc cu Europa FM și deșteptarea Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Mirror, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a Moi entrer dans ta matrice goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez allez allez Je ferai tout pour t'accompagner Quel man je suis borné Je suis bien dans ma bulle Allez allez allez Tout est beau To est rose Tant que je l'impose Dis-moi qui est le plus beau Allez allez și 46 de minute, suntem tot mai aproape de finalul emisiunii de astăzi. Circulația pe linia tramvaiului 41 din București e blocată în urma unui accident. O femeie fiind transportată la spital după ce a fost lovită de un tramvai la intersecția dintre Splayul Unirii și Șoseaua Virtuții. Este o informație de ultimă oră pe care am primit-o acum. 9:47, spuneam. Un cățeluș adorabil a reușit să-i producă stăpânei o pagubă de 700 de dolari după ce i-a rost pantofii de designer marca Cristian Louboutin. Ai auzit de marca asta, Moise? Cum? Cristian Louboutin. N-am auzit. N-ai auzit, nu? nu? Dar de pantofi de 700 de dolari ai auzit, bănesc. Da, eu tot timpul cumpăr <laughs> să știi, e un magazin La Târgoviște, e preferatul meu Sunt da. numai de astea, De 700 de dolari. <laughs> Dora, un pui adorabil De 9 luni din rasa Staffordshire Bulterier s-a delectat cu pantofii Stăpânei sale, în timp ce aceasta a lipsea De acasă, micuțul patruped pe o de zor la pantofii cu toc Ce costă 700 de Da, să de știi o chestie, deci bull terierii, Da. Ioana, dacă cumva greșești să mă contrazici Bulterierii au o forță excepțională înfălci. Da, și -o, poftă, și o de vreo de de ori mai puternică decât a unui câine lup, de exemplu, a unui ciobănesc german. Uh -huh. Deci, să nu te muște vreun bulterier orată, chiar dacă nu e un mare câine, ferește-te să, să că rămâne... Bă, nu, mulțumesc, eu, în general, nu-mi doresc să mă muște nimeni. <laughs> nu vorbesc doar de bulterier. În general... Nu, iubitorii de animale, ce suportă cu stoicism astfel de cei evenimente. Cei ce ascultă deșteptarea știu că eu am o relație cu câinii în mod special cei de pe stradă foarte civilizată, dar nu mai sunt, asta După ce m am mușcat la pe mine în parcul iorei, se pare că s-a răspândit o molimă printre ei și au dispărut Ai avut tot felul de experiență, știu că tu ai căței cățoi, aș putea spune Am, ciobânești carpatini Acasă și ăștia nu rod? N-au o poartă mare în maxilar Deci nu știu Îi mai plimbă cu cuștile prin curte, au niște cuși destul de Deci Vorbesc serios, nu glumesc absolut deloc Deci tu Village. legi nu-i leg, nu-i leg. Nu. Dar cum plimbă cuștile? Dacă intru în șoare, ei sunt vânători. Deci Așa. tot ce trece pe acolo, razant Și vânează. Leg. Au cum prins toată un arici, de exemplu, pe care l-am salvat cu greu dintre folcile câinele meu au de 70 un, de kg, Bine că au prins un melc. La șerpi nu pun gura, doar latră și mă cheamă, no. dar în rest tot, în special șoareci, șobolani și așa mai departe. Și dacă intră, de exemplu, un șoarece sub cuștile lor, își mută, trag cu dinții și le mută prin curte, frate, până prin șoarecele. Eu sper să nu ți-ntreție la Mie <gătă> sub. Mie mi-a intrat sub capota, pe joului lui meu așa renumit, așa. E, a intrat la un moment dat un șobolă noi, de al mare. Așa. Și nu mi-am dat seama ce se întâmplă că ei oricum se jucau, v ascunselea prin curte și se băgau pe după mașina și așa mai departe, Cine până când sau... Nu, câinii. Așa. Până când au început să tragă cu dinții de bara din față, pe care au și distrus-o, de altfel a trebuit să o schimb. Mă rog, era de plastic, adică na, nu se mai fac astăzi mașini ca tankurile sovietice. Mai Moise, eu credeam că ți-au ros papuci ceva. Mi-au ros și papucii. Mi-au ros și copaci, distruc tot în primul an cât se joacă, deci distruc tot în curte. Dar asta cu pe ul mi-a a costat foarte mult, adică m-a costat nu mai C știu exact C cât m-a costat, dar m-a costat s, costat. s mașina. Da, nu, da. am ridicat capota și într-adevăr era un șobolan mare sub capotă să se încălzea pe baterie <laughs> <laughs> și... Auzi, da, știu că au avut pui au avut 3 rânduri de pui de câte 11, și Ioana mai este mai unul dintre beneficiari, de exemplu. Și mai știi ceva e de ei? Adică aia scuminți sau distrug uh, uh, Știu la la că un pui o cățelușa care a ajuns la un prieten de la Severin i-a spart piscina, <laughs> a gau piscina de de 40 de milioane sau cât e, Aha. nu de aia gonflabilă, din aia de curte de Aude, 7 pe 4. Ei sunt în garanție, practic. În primul an, orice stricăciun fac, le plătești tu. Eu, eu îi dau gratis de cele păi mai multe gratis, ori. Dar... Și, dar de fiecare dată aleg să fie un iubitor de câini care are curte, nu-i chinuie. Deci, încă o dată, masculul meu are 70 de kg. Nu-l țin apartamentul un astfel de câine. Trebuie Așa să e. ai curte și trebuie să fii iubitor de animale. Trebuie să știi că un astfel de câine trebuie dresat ca să nu devină un pericol public dacă îți scapă și în mod inevitabil scapă mai devreme sau mai târziu și dacă ești cu poșete de astea de cât ai zis, bă, 700 de dolari sau pantufi e o, bine să nu le iei e bine să-l dresezi, da, nu știu, acum fiecare cu poșeta lui Moise, a fost o încântare pentru noi să te avem ce spui, ezi, mă, am stricat radio radio, nu să ne mai asculte -o, să ne mai gândim la piesa aia mulțumesc tare mult pentru că te-ai trezit de dimineață pentru ascultătorii din deșteptarea. Azi la unul și un sfert, România în direct. Da, poți în tema? Dacă te hotărăști, da. Da, vorbim despre proiectul de lege privind vaccinarea. Uh -huh. Ministerul Sănătății l-a aprobat și îl pune în dezbatere publică. De principiu, copiii nevaccinați nu vor fi scoși din comunitate. Părinții însă vor trebui să treacă printr-o procedură de informare, adică o comisie județeană te cheamă și ți spune ce înseamnă și care sunt riscurile dacă nu-ți vaccinezi copilul. Așa. Dacă semnezi acolo că știi și ți-ai asumat acest lucru, asta e, asta e pentru ceilalți în sensul ăsta. Dacă nu te duci, deci nu te amendează, dacă Sau te dacă nu vrei ca. să semnezi poți să iei 2500 de lei amen. De asemenea, mi se pare degeaba, dacă tu nu primești nicio sancțiune, sancțiune pentru ca legi și, și prin semnătură să nu-ți vaccinezi copilor. Este foarte complicat, Zaf, pentru că avem niște drepturi asupra, fiecare asupra noastră și asupra copiilor noștri prin Constituție. Așa este, dar poate și noi ce din jurul tău cum ar veni ca individ avem și noi drepturile noastre să ne păzim de tine. Așa este, dezbaterea de azi și de fapt întrebarea este dacă această lege nu e cumva prea slabă pentru protecția celorlalți, adică eu nu m-aș fi așteptat să nu mai fie primit la școală copiii nevaccinați. Dar în același timp este un rău pe care societatea l-ar face copilului respectiv pentru decizia părintelui său care stă prea mult pe Facebook de exemplu sau mai știu eu. Wow! Super emisiune astăzi, România în direct. Aveți deja subiectul pentru 0372069599. Vă așteaptă Moise puțin mai încolo. Așa, nu, acum, nu sunați, nu sunați acum, că acum vine Dinu. La unul fără un pic. Dinu vă face plinul. Moise la 1 și un sfert. Mulțumesc, Moise! Băi, mulțumesc, eu m-am distrat pe cinste. Vă invidiez voi, deci eu muncesc, voi vă distrați la emisiunea de <laughs>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 Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. Miercuri o zi prea grea, joi staurăm cu energie. Vineri dar la weekend mă gândesc să mă te să de tot ce doresc. Iar, Iar duminica stii, că bine, ne Dacă și ție îți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te ca ai aportul optim de magneziu și vitamina b 6 cu echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie.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 Dacă veni vorba, iată o ofertă all-inclusiv de sărbători. La Mobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphone-ul Lenovo Moto E3. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro Pe bune? Wow!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 La Emag ai reduceri de 10 milioane de lei într-o singură zi? Marți se împlinesc 15 ani de când comanzi online de la Emag, alege din mii de produse și te de promoții și reduceri pe cardul cadou. Marți 6 decembrie ai la Emag super ofertă aniversare. Emag online va fi mereu simplu. După multe idei bune și altele mai puțin fericite, după căutări nesfârșite și multe ore pierdute, primim cel mai frumos